Várták, hogy a csengő megszólaljon, és életre keljen a varázslat. A két szárnyú ajtó fölött, mint valami dús, aranyos zuhatag, régi karácsonyok színes papírgömbjei himbáloztak. Koszoruk gyertyái őrizték a láng bölcsőjét, itt is, ott is csipke finomságú angyalok árnyai vigyázták a várakozó ünnepet. Hol vagyok? kérdeztem Gyöngyit,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 Ők segítettek a régi cselédeink. Így éltünk. A kert volt az én menedéken már akkor is, a virágok. Nagymamánál jobbról-balról hosszú szőlő ugas húzódott az alsóház és a felsőház között. Részgálitszal permetezték, alatta a lila lábén őt. Hogy eltűnt már a lilakara lábé. És mellette a sárga sarkantyúvirág meg a barnás sötét bordó violák